وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ومرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصنح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرل مر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرة أخرى نفسنا نشم لدينا في دعواني قلت وطيراني في مستفة وطيراني في شرق وقد قالوا أننا قلت Neka sporedna pitanja vezana za potiranje po mestvama, a ona su uistinu brojna, kako ih namode knjige fikha, a posebno kutubul furua. Kutubul furua to su knjige fikha koje se bave sa sporednim pitanjima, sporednim pravnim ili fikskim pitanjima. Od tih pitanja jeste... Vrijeme potiranja. Koliko ima pravo da potire putnik, a koliko pravo ima da potire čovjek koji boravi u svom mjestu boravka? islamski islamskih učenjaka smatra da putnik može potirati tri dana i tri noći. Putnik može potirati tri dana sa noćima. A čovjek koji boravi u mjestu svoga boravka, koji se zove muqim, on može potirati jedan dan i jedno večer. Znači, dan poznat danas od 24 sahata. I ovo mišljenje zastupaju hanefijske i šafijske i hanbelijske pravne škole. Od Safvana, Ibn Sala se prenosi da je rekao, naredio nam je poslanik s.a.v. da smo bili na putu da potiramo po svojim, po svojim mestvama, tri dana i tri noći, osim da iskidamo zbog kupanja. Ako se kupamo, tada čovjek mora skinuti, mora skinuti znači svoje mestve. U drugoj predaji stoji da je poslanik s.a.v. pitan o potiranju po mestvama, pa je rekao, tri dana za putnika, a dan i noć onoga koji je u mjestu boravka. U prvom hadisu Safuan kaže naredio na nje poslanik soza. Pa je potiranje po mestama šta? Vađib. Pa je potiranje po mestama vađib. Po ovome hadisu, jer kada je uzeli samo ovaj hadis, potiranje po mestama bilo vađib, jer je naredba. A naredba zasobom povlači obavezu. No, međutim, mi smo govorili prije kada smo kaživali o pravilu da Na redu, polači obavezu da moramo skupiti sve hadise koji govore o jednom propisu ili ajetu ako se radi znači o jednoj temi ili tematski pa da možemo izvući znači konačan konačan zaključak. Međutim ova naredba o audiome hadisu ispravno je da je ona zbog istih baba, zbog dobrovoljnog a nije zbog obaveznog. Dokaz tome je događaj u koji stoji da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme učinio olakšicu za putnika da potrije tri dana i 3 noći. A olakšica nije šta vađi, nego znači olakšica, okazuje da Allahog stanih dozvolio, znači da je to olakšica za putnika. Imam Behek kada se pogled poglede u svome sunenu, kaže poglede olakšica za putnika onome koji obuče mestve nakon upot punjenog abdesta. Pa je to znači olakšica i niko, znači nije rekao znači sam zisna slučenja kada je, da to čovjek mora potrati, već ima pravo da iskine ali može biti bolje Potiranje ili pranje s hodorme što smo govorili u našim prethodnim, prethodnim predavanjima. Pa je znači čovjeku dozvoljeno da potire tri dana i tri noći po mišljenju izrazite ličine ispanskih pravnika, to sam od tri pravne škola, imam malikiške, da se potira znači tri dana i tri noći. Drugo pitanje jeste skidanje nestvi. Nakon potiranja po njima, da li kvari abdest? Kada bi čovjek obukao mestve na noge, pa i skinuo, pa i obukao, pa i skinuo, i tako koliko hoćete puta, nakon upotpunjenog abdesta, a nije potirao po njima, to se uvijek smatra mestvama i te su mestve validne da se potira po njima. Znači čovjek obuče mestve, pa i skini. a uvijek na abdestu, nije potirao po njima, pa i opet obuče, pa i opet skini i slično tome. Uvijek njegove semestre računuje mestama i mara pravo potirat po njima. No, međutim, čovjek obukao mestre, izjutra, klanjao sabah namaz i u poodne uzeo abdest i potrao po njima. I nakon podne namaza i skime. I dođe i k indija. Da li može klanjati sada i k indiju namaz? Skinuje meste. Da li može klanjati i k indiju namaz? Ulema se razišla, po tome je pitanju, jedna skupina pravnika kaže, mora ponoviti abdest. I ovo mišljenje zastupaju Ibrahim Ennahaj, Imame Zuhri, Mekhul, Ibn Ebi Leila, Hasan, Ibn Salih, Reuzaji, Ahmed, Ishaq i drugi. Zastupaju znači mišljenje da se mora ponoviti, da se mora ponoviti abdest. Kaže druga skupina učenjaka, mora oprati svoje noge. Nakon što skine meste, mora oprati noge da moga mogao planit namaz. Jer je on tamo abdest, a nije šta? oprav noge, nego je potrebno mesta, pa sada sad kad skine, mesta mora zbog toga oprati svoje noge. I omišljenje zastupaju, imam Naha i po drugom rivajetu od njega, po drugoj verziji imam Ata, Sufjan et Seuri, učenja Tanefinske pravne škole seud i imam El Muzani od Šafijski pravnika. I kaže treća skupina, on ima abdest i on može klanjati namaz i ne mora i ne mora niti obnamneti, abdesta niti mora prati noge. I ovo mišljenje zastupa, opet imame Nahaj po trećoj verziji od njega Hasan al-Basri I ovo je sprenosio od Alta'a Od Ebuna Ali'e, Katade Suleimana ibn Harba I drugih učenjaka Dakle vidimo da se islanski pravnici ovdje podijeli I podijeli svoje mišljenja U tri skupine, jedni kažu mora Obnoviti abdest Što znači da skidanje mestvi Nakon potiranja po mestvama Kod ovih pravnika kvari šta? Abdest, znači nakon potiranja, jako je bitno Drugi kažu, mora oprati noge. To je stav, jel, anefijske pravne škole i drugi učenjaka. I treći kažu, ne, njegov namaz je, odnosno, abdest isprani, može tako planjati. No međutim, svi su složni da se, ovaj, osim iznimke jedne koje ćemo spomenuti, da se time kvari šta? Mestre, da se kvari potiranje, kad bi ponovo obu. No međutim, što se tiče abdesta, ispravno je mišljenje ove zadnje skupine učenjaka, da to, ne kvari, da to ne kvari abdest. I to iz nekoliko razloga. Prvi razlog jeste predaja koja se prenosi sa neđirodostojnim lancima prenosevaca od Alije radi Allahu te Al Anhu da je jednoga dana potrao po svojim papućama i skinuo ih potom u kranja o namaz. Od Alije A potiranje po papućama je kao potiranje po mestama. Sjećate se da sam spominjao da sučajnjaci govorili i mnogi od Selefa može moći da potira u papučama i po mestama ajde potira i pot papučama i po mestama i da je po čarapama i, i po mestama isto po isto je isto znači potira se po nešto sve obuje znači Aliya radijallahu ta'ala anhu halifa ashabus sunne je potirao po svojim mestima potom ih skidao i potom klanjao a dokaz ashaba kada nema od hadisa on nema u sunnetu ništa onda je ona su rečja ashaba dokaz svaka A nemamo, s druge strane, da je neko od ashaba suprotno govori o ovome. Pa je postupak, ali je, inša Allah, isprani i osnovan. Drugi dokaze je analogija. Jer kada bi čovjek uzeo abdest, potpuno abdest uzne, potre po svojoj glavi i ode kod brice i obrije se. jer mu to pokvarilo abdest? Nije pokvarilo abdest. Ne to abdest. On, se, on, je oblijao, on je potreo po svoje glavi i nakon toga obrijeo kosu. Međutim, no, to nije pokvarno njegov abdest. Niko od učenjaka nije rekao da to kvari abdest njegov. Pa je to znači i dokaz. A isto je potirano pomesla. Potrav je pa i šta? Skinuo. Pa i skinuo. Ma rasprava čak da čovjek uzme abdest pa mu se ociječe jednu dio ruke ili noge koje mora morao pratiti. Je to kvari abdest? U svakom slučaju ovdje on je skinuo taj dio. Međutim, no, on je upotipunio svoj abdest. To što je nakon toga desilo se, to ne kvari znači sam abdest. Isto tako da nije potpravljeno po glavi. Govorili smo, kad smo abdesu, da se može potirati po kapi. Da se ne mora potirati po glavi nikad. Znači, ne mora svišta potirati od kose. Tu postoji poznata raziloženja, a habise okazuju da je to dozvoljeno. Kada bi čovjek potrao po svojoj kapi, po krivaču glave i nakon toga skinuo od stranioga, ne bi mu nišljala htjala bih njegovna zbog kvala. I četvrti dokaz jeste to što čovjek koji uzme abdest i potrije po mestama. Ima li on čistoću po konsensusu učenjaka Ehlusuneta Olđemata? Ima li nema? Ima. Zar nije konsensus Ehlusuneta da dozna dozvano potrije po mestama? Čovjek sa abdest i joj potrije po On je pod abdestom, ako, ako je naravno obukao te mestane čiste noge, on je pod abdestom po mišljenju svih islamskih učenjaka. I kogod kaže da nema abdesta, takav izvišao iz okrila Ehlusuneta Olđemata. Našao sam čak od imama Ebu Hanife u El Fikhu Ekberu waqaid kon ukajid kon djol koja se imamo Ivo Hanifi spominje u to makajdu potiranje po mestu mi smo spominjali prošli put imama Elberdaharia i imama Tabaria imama Tahawi i spominali smo Ebu Amra Edaniyai alal Kaya i lugi Behaq i pa ih smo pomenuli potiranje po mestu u akajskim knjigama to jest pomenu isto imam Ebu Hanifi I to prenosi od njega, i spominje od njega, imamo Kjasani u svome dijelu, Bedajosanaja, alefijski poznati pik, jel? Spominje znači potiranje putiranje po mesama u fikskim, u fikskim knjigama. Čovjek je uzeo abdest po konsensusu učenjaka. Njegov abdest ne može pokvariti ništa osim ono zašto je došao argument da to kvari abdest. Imamo li argument da skidanje mesti kvari abdest? Nemo. Koga kaže da ima argument, mora doći sa argumentom. Mora doći sa jasnim argumentom, da kvari abdestu. Protivno, možemo kazati, za mnoge druge stvari, da kvari abdest koje nemaju osnove. Da kažemo, čovjek ako pljune, pokvari će u to abdestu. Žena ako podoji dijete, pokvari će u to abdestu i slično tome. Ne može biti tako, onda ćemo otvoriti cijep vrata koja neće moći zatvoriti. Mora biti argument koji ukazuje da nešto kvari abdestu. A ovdje u ovome slučaju ne postoji, ne postoji jasan argument. Između ostalih ovo mišljenje se odabrali isto tako šeheh olislam ibnote imije i odabro ga je imam ibn Hazbu u svome djelom Muhalla u drugom tomu na 105. stranici. A pa nadalje pričao je o ovoj temi i dokazao je neko bitno znači da je, da je ispravan abdest čovjeku koji skine s tvoje međutim kažemo čovjeku je bolje da to ne čini. Bolje da ne čini izrazeći izrazila ženja. A ako učini, kažemo opet inša Allahum te Allah da će njegov da će njegov namaz Odnosno prije toga abdes biti isprav. Allahu Treće pitanje, o kome ćemo nešto kratko kazati, jeste kada počinje brojati se, ili otkada počinje da se broji vrijeme potiranja? Otkada čovjek da broji dani i noć, ili tri dana i tri noći? Islamski učenjati po ome pitanje imaju tri mišanja. Jedni kažu počinje vrijeme potiranja, onda sobroji se čovjeku od onoga momenta kada izgubi abdest. Što znači? Čovjek se abdestio pred podnje namaz. I obukao mjesto. I u tri sahata nakon podne namaza, a prije i kindje, izgubi abdest. E tada kada si izgubio abdest, od tada ti se pročinje računati 24 sahata, ako si šta, u mjestu boravka, a 72, jeli, tri dana i tri 72 sahata, ako si, na putu. I je mišljenje većine islamskih učenjaka. Većina islamskih pravnika, fakija, izrazi kada većina smatra da se računa znači od prvog hadesa, odnosno od prvoga da se izgubi abdes. Druga skupina, među kojima su imam Reuzaji i Ebu Seuri imam Eneovi, kažu počinje se računati to vrijeme od prvog potiranja, prvi put kada potereš. Pa znači ako čovjek uzeo obu pao meste ujutno, na sabah namazu, pa klanjao sabah i i kindiju, sa sabahskim abdestom, i tek na Akšalu potrao prvi put, ima pravo da potije sutra na do pred Akšam, prije napunjenja, znači 24 sata, ako je mjesto boravka, ako je putnik, te i noći. Ali od tog prvog potiranja. I treće mišljenje koji zastupa Hasan al Basri jeste da se vrijeme računa od oblačenja mjeseca. Dok se stavio mjesto na noge, Gotovo je, već se broji vrijeme potiranja. Što se tiče prvog i trećeg mišljenja, oni nemaju osnove. Nema nikakvog argumenta koji bi ukazao na, na osnovu i da je osnovano znači ovo mišljenje koje govori nakon gubljenja abdesta ili mišljenje koje kaže nakon oblačenja, nakon oblačenja mesti. Ispravno je mišljenje da se čovjeku računa vrijeme potiranja od momenta kada je prvi put potrao i dokaz da to ukazuje sunnet poslanika s.a.v. i praksa sahaba. Sunnet poslanika s.a.v. hadis Ajše i svi hadisi su na ovaj kalup. Vi ćemo spomenuti jedan hadis, asis Hadis su hadisi na ovaj kalup. Ajše radijallahu ta'ala naha kaže ovome hadisu, naredio nam je poslanik s.a.v. da potiremo, da potiremo čovjek u svome mjestu baravka dan i noć, a onaj ko je na putu tri dana i tri noći. Poredom je prvom mišljenju, kada bi čovjek obukao mjesta na sabahu. U tri sahata ujutru se abdest i obuče mjesta. Klanja sabah i odmah izgubi abdest. I abdesti se tek sutra navet sutradan, jeli to je isti dan, ali abdest se naveče, će da klanja podne predikindiju, na primjer u pet sati. I uvek do pet sati se može klaniti podne. To imamo petne sati razlike. Kodovi učenjaka koji kažu da je od prvog gubljenja abdesta da se računa to vrijeme, oni su već ovi petne sati iskoristili. Tako? Pa mi je ostala samo je još koliko. Još Da. Dokovi koji kažu prvo potiranje kažu nema ništa, on još uvijek nije počeo. Pogledajte razlike. To je velika razlika. Pa zovi ovaj ovaj iskoristio znači bonus pomišljanju prve skupine učinjaka, a drugi nije. Već kažu računa se od prvog, već računa se kažu od prvog potiranja. Hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže E Aisha kaže Raedio, ne mi da potirjemo tri dana i da potirjemo tri noći u redu. Čovjek koji bi ovakako uradio Abdesio se na saba, izgubio abdest i nakon toga prvi put potreba posakšala. I mu da mu da još se znači ima pravo da, a, da potiri 9 sati, to je znači od 5 do koliko? Do 2 po ponoći. U redu. Je on potirao dan i noć? Ovaj ko je me ostalo da potiri 9 sati, je li potirao dan i noć? Pa nije potirao dan i noć. On je potrao prvi put kada? U 5 sati. I ostalo mu je da potiri do 2 po ponoći. On nije potrao Dan nego je imao pravda potrije koliko? 9 sati. Biliži Abdurazak od Ebu Osmana je nehdija. Ebu Osman nehdi. Ko znači je on bio drug s kim se družio da shava puno? S Ebu Salmanom el Farisijom. Dugi niz godina se družio sa njim i najviše radim sam prenosio od njega. Bio sam, kaže, kada je došao Sad i Ibnu Omar kada su došli prepirući se kod Omara. Oko potiranja po mestvama. Pa je da kazao Omer radijallahu anhu, potirat ćeš po svojim mestvama od onoga momenta kada si potreo dan i noći. Od časa kada si potreo po dan i noći. Ovo je jasta od Omera da se potira koliko? Odakle? Od prvog, prvog potiranja. Omer radijallahu anhu je to kazao i to niko nije osudio od ashaba. I ova predaj ispunjava uvijete Buharije i muslima. Pa je znači potiranje, pa potiranje počinje od Odnosno, vrijeme potiranja počinje od prvog potiranja, 24 sata ili 3 dana i 3 noća, ovisno da li je čovjek u mjestu boravka ili je putnik. I bidaži Ibnu Ibišejbe, sa vjerodostavim nancem prunosljaca od Ibnu Maharisa, kaže, izlišao sam sa Abdullah Ibnu Saudom, pa je potirao, kaže, tri dana i tri noći nije skidao svoj mesti. Pa se svugdje ovdje spominje potiranje, potiranje, daže ovdje potire, u protivnom ne bi bila olakšica dan i noći. Jer čovjek koji obuče mjesta i ne potare po njima 15 sati kao što je bilo u ome slučaju je to olakšica za njega? Nije olakšica. Olakšica biva kada? Od momenta kada? Kada potare tada počinje olakšica. A olakšica je ovdje dan i noći. Pa je ispravno, inša Allah da je vrijeme potiranja da je vrijeme potiranja od momenta kada se kada se obuču mjeste odnosno kada se prvi put potare kada se prvi put potare po mjestom. Naredno pitanje je potiranje po pocijepanim ili poderanim mestom. Po ome pitanju, islamski učenjaci se isto tako razilože kao i po brojnim drugim pravnim pitanjima, pa hanetijski pravnici dozvoljavaju potiranje ako poderotina na mestre nije veća od tri prsta, širine tri prsta, onda dozvoljavaju potiranje znači po mestvama. A neki sljednici manetijske pravne škole dozvoljavaju potiranje ako poderotina nije veća od jedne trećine stopala. Kažu, ako piše od trećine stopala, ako je golo i otkriveno, tada se ne može više potretiti ima malih smatra da je dozvoljeno potirati ako je potiepotina mala u protivnom nije znači ako je nešto sitno onda može u ne može dok šafijski i hanbelijski pravnici ne dozvoljavaju uopće potiranje po potiranje po mjestima sufjane teorije ishak ibn rahawayl ibn mubarek sufyan ibn yayn abu thauri bizid ibn harun ibn muthir davud ibn halim mutaymi ibn, ibn semini drugi smatraju da je dozvoljeno potirati po mjestima bez obzira Koliko one bile poderane ako stoje samostalno, znači, na nogama. Bilo samostalno je pričošćena ako stoje na nogama, da je potirac po takvim mestvama. Učenjanci koji dozvoljavaju potiranje po mestvama koje su poderane, polazaju sa stanovišta da je to dozvoljeno. A kažu nema u šarijetu ništa što ukazuje da bi potiranje po takvim mestvama bilo zabranjeno. Na osnovu čega da zabranimo ljudima nešto. Na osnovu čega da otežavamo ljudima ako pa nemamo argumenta. I kažu, Ayša radijallahu talanha prenosi da je poslanik sallallahu a.s.v. rekao šta je svijetu i šta je ljudima pa uslovljavaju šartove koji nisu u Allahove Uvjete koji nisu u Allahove knjizi. Svaki uvjet koji nije u Allahove knjizi, on je ništavan, van, taman bilo stotinu takvih uvjeta. Pa svaki uvjet koji nema osnove u šarijatu, u korani i sunnetu, on je ništa van. Pa kažu, ne može se usloviti ništa osim ono što je šarijat uslovio. Sufjan je Seuri, kada je pitan o potiranju potjepanim mestoma, rekao je, kaže, potirajte po njima dok stoje na nogama. Jer kad spadnu, tada se više ne može potirati, jel? Dok stoje na nogama, kaže, potirajte po njima, zar su mjeste muhađira i ensarija bile osim poderane. Zar su mjeste muhađira i ensarija bile osim poderane. I našao sam ko šehovi svama u njegovim crtvama da je kazao slične riječi ovima. Kaže, ka Potirati po mestvama je dozvodeno i kaže, mesto je uglavnom, kaže, bio i poderane. Jer nekada su davno ljudi hodali u svojim mestoma. Izbila mjesto je da se obuju mjesto ucipale. i i nikada se mjesto podarate. Hodao je čovjek, idu ljudi na put u mestvama koje se deru. Pa kažu i često su bile podarane, naroštito, kaže, ako su stare i pohabane. Lahko se, znači, podaraju i pocijepaju, kaže. I dozveno je, kaže, potirati po takvim mestama, jer, kaže, većina ashaba su bili siromašni, većina ashaba, bili su siromasi, nisu mogli zamijeniti svoje mesta i nisu mogli uvijek, znači, imati nove mesta. I zaista, kada se pogleda život ashaba i njela skromnost, vidi se da, da je, znači, da se ovo ispravljaju liječi. Neki sam dan čitao o predaju, od jednog tabina, predaja je vjerodostojna, kaže, vidio sam Omara, radi Allah, ono nam imberi da stoji i brojao sam, kaže, na njemu zakrepa i vidio sam, kaže, 12 zakrepa na njegovom izavu. 12 zakrpa na Omerovom i zarysom, kaže, prebrojav. Dok imam držav, ok, Omer držav hudbu, radijallahu ta'la ta anhu. Pa su zaista bili siromasi, nisu imali. Pa je onda, kada bi smo kazali da nije dozono potiranje po podaranih mestama, to bi bila jedna stvar koja se ne bi mogla lahko uskladiti i pomiriti sa stvarnosti u kojoj su živjeli, u kojoj su živjela sahabi poslanika, sada Allahu alaih sallama. Kaže, jebu seur, potiraj po mestama, koliko god da bile podarane, Jer da je to bilo zabranjeno, poslalnik sallallahu sredbi, to kaže pojasnio s halima. Pojasnio bi, ne bi dozvolio da to prođe, jer je to bila najnjihova stvarnost u kojoj su oni ja, živjeli. Kaže Ibn Hazm, nema smetnje ako su mesta više ili manje duž mesta ili popreko pocijepane, te da se zbog te pocijepanosti vidi veći dio stopala. Sve to nije prepreka za potiranje po takvim mestama, ali pod uslovom da stoje, znači na nogama, da ne spadaju. I ovo mišljenje je odabrao također šehr, olislam, Ibn, Šehovi sami unutra ime je odabrao također ovo mišljenje. Pa je znači potiranje po hoderanim mestama dozvoljeno i nema smetnje potirati po njima dok one stoje na nogama bila da su samostalno ili da su ili da su pričvršćene nečim. Pito pitanje u kome ćemo nešto kazati kratko jeste isticanje vremena potiranja po mestama, da li kvari abdest. Putnik bio na putu i potirao tri dana i tri, tri noći I prije isteka onoga zadnjeg dana na sahad, dva, tri, abdest i se i potare. I nakon toga istekne vrijeme potiranja. Istekle tri dana i tri noći. Da li je isticanje tog vremena potiranja pokvarilo njemu abdest? Imamo ovdje tri nišenja. Jedni kažu da to kvari abdest. To je stavljaj neke naše braće, je tako? Drugi kažu mora oprati stopala. I treći kažu ne kvari to abdest. To ne kvari abdreste. ovo pitanje slično ome, pre tom što smo govorili, po pitanju kada počinje vrijeme potiranja. Ne ima argumenta nikakvog koji ukazuje da bi ovakav postupak pokvario ili da bi isticanje vremena potiranja pokvarilo abdreste. Isticanje vremena potiranja kvari šta? Potiranje. Pari meste, da kažem, pari meste. Mora čovjek skinuti meste pa se ponovo abdestiti. U protivnom, čovjek ima, inša Allah, htjela abdest. I ovo mišljenje zastupaju Ibrahima Nehaji, Ibnu Abilejla, Hasan al-Basri, Katade, Suleman Ibnu Harb, to je jedan od šehova imama Buharije, i odabrao ga je od šafijskih učenjaka, Ibnu Al-Munzir imame Nauvi. Iako je to suprotno šafijskom mesebu. I ovo je vraćao nešto najljepše što se može izvući iz tiksih knjiga. Kada dođe, pak i i suprostavi se imamo svoga meseba i učenjačima svoga meseba. Bez obzira bio upravo ili ne bio, to opće nije bitno. To samo ukazuje da taj čovjek nije pristrasan i da svedi uvijek sunet i da se na argumenta. Da ga ne zanima to što je rekao neko prije njega ako nije imao jak argument. Pa se je suprostavio ovdje. Mišljenju kao što šehovi svama Ibn Taymi je u pretvornom pitanju suprostavio mišljenju Hambelijske pravne škole, tako je ovdje učinio Ibn Al-Munvir. I ovo najčešće rade ljudi koji su vezani za hadis, muhadisi. Ibn Al-Munvir je bio muhadis, jako bio, hadisu. المundir, bio u hadisu. Ibn Al-Munvir je bio bio jako u hadisu. Ibn Al-Bihaki često se zato što je više znači, do njega došli, više je poznao argumente i više je znači imao na raspolaganju hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem o dugim učinjaka. I odabrogo je također i ibn Hazm u svom djelu Muhalla pa kaže na dokom tomu na 94. stanici malo oštre riječi. Ali pa ako je pitao kako je posto spor, on kaže ovdje. I ovo mišljenje to jeste da nekvari abdes, je kaže odabrano mišljenje i nije dozvoljeno kaže kazati drugačije. Tako je malo ješče kazao jednostavno zato što je bio ubeđen u to i kaže mu dozvoljeno je kazati kako čovjek ima argumente, iako izvije s argumentima nije dozove nikome da prisiljava nekoga u svoje mišljenje, da no međutim, on je ovdje rekao, kaže, ovo je mišljenje, znači odabramo, nije dozove kada drugačije, jer kaže, nema nigdje u sunnetu poslanika, do dokaza, koji kaže da isticanje vremena potiranja kvari šta? Abdesut. Da je kazao, rahimahullahu te'ala, Ovo je mišljenje ispravno jer nema u šerijatu dokaz za koji ukazuje da to pravi abdest, možda je bi bilo, možda je bi bilo preče. Rahimehullahu ta'ala. I ove mišljenje odobrao Šejh al-Islam Ibnu Taymije rahimehullahu ta'ala. Opet suprotno sa omanejskom mezebom. Opet suprotno hanbelijskom mezebu. I zato nema smjшње da čovjek kaže ja sam hanbelija ili ja sam hanepija ili ja sam malikija ili šafija na ovakav način. Ja sam šafija ako se šafijski pravnici Ako su tu pogodili u svojim argumentima i ako su odabrali preferirajuće mišljenje. No međutim, ako su odabrali čisto mezhebski stav bez znači onoga podrobnog račanja na Kuran i na sumlet, onda sigurno čovjek nije obojeza da to i ne smije to u tom slučaju slijediti. Šesto pitanje jeste oblačenje jednih čarapa ili mestri nije bitno, a to je kod čarapa sigurno lakše nego kod mestri preko drugi. Kada bi čovjek obukao jedne čarape, pa preko drugi druge, preko njih treće, četvrte, pete i tako dalje, nema razilaženja, već je među islamskim pravnicima nisu poznati, znači, sporovi da je čovjek dozvano da potira po njima. Ako je obukao na punoj čistoći. No, međutim, ima jedno iznirno mišljenje kada bi čovjek obukao druge čarape po onima po kojima je već potirao. Abdestio se, potprao. Pa sada obučuje druge čarape po onima što je potrao. I izgubi abdest. Jer mu dozorio da potira po onima što je obukao godnje. To je iznimno mišljenje. Iznimno mišljenje da, koga spominje vam, je na ovaj osvom dio u prvom tomu na 506. stranici, od nekih učenjaka, to je iznimno mišljenje. A ispravno je mišljenje da je to zabranjeno. Jer nije te druge šta je obukao, ponovno je te druge obukao kada bi htio potidati ponov morao šta? skinuti te pa potrati po ponim dole, pa onda hoće obučiti, on može klanjati u njima. Klanjati nema spora nikakvog, ali se spor vodi izniman spor oko potiranja, ali ispravno da ne može potrati po onima jer je nije obukao na punoj čistoći. Isto tako, ako obuče više čarapa na punoj čistoći, četvere petere, pa potre po jednima pa iskine, pa potre po drugima pa iskine. Može tako rad godima čarapa. Obukao petere pa mu gruđu, pa skine dvoje. Može li potiret po onim trećim, Može. Zašto? Zašto? Zato što je obukao puno i čistoći. Da puno i čistoći je obukao i koliko god da ima, sve su na puno i čistoći. I može znači potirati na njima koliko god da ima. A zašto u prvom slučaju nije mogao potirati po ima što je obukao preko prvih po kojima je potrebo? Jer ih nije obukao na puno i čistoći. Znači stvar je ovdje jednostavna i laka. Sedmo pitanje jeste da li je obavezno čovjeku da nije ti potiranje po mjestu. I ovo se često pitanje. Čovjek oblači meste, da li mu ideba nije da vesto meste. Je se djela tine prema namjerama, i ne može čovjek imati ništa bez nijeta. Ne može ništa imati bez nijeta. Ispravno je, ispravno je da čovjeku za potiranje po mestima ne treba niyet. Treba niyet. Oblačenje mestvi na nogu, gotovo. To je mesta posebne, ne treba mu niyet. Kao čovjek dođe da panja i obuče odjeću da pokrije svoje stidno mjesto, da panja Možna on imati niyet da oblači tu odjeću da bi pokrio stidno mjesto da bi klanjao, onda bi naši namazi bili Allah zna kako. Sve bi pokvare. Jer ko od nas niti da pokriva stidno mjesto za namaz. Ne mora imati samo oblačenje odjeće i pokrivanje stidnog mjesta je posebi štat. Učinjeno ono znači što je šerija tražio tebe. Tako isto ovdje. Dok čovjek obuče mjesto, ne mora imati nijet da potira po njima. Jer ti mora imati niyet da ako izlazi na put da kaže potira 30 dana te noći. Dok iziše na put potira što i 11 Znači, kada bi bio u mjestu boravka, pa izišao na put, ne mogao promijeniti nijeti sreć na tome. Znači, čovjek ne mora imati nijeti za potiranje po mestama, samo oblačenje mestri ukazuje, znači, na potiranje po mestama i da je dozvoljeno čovjeku, znači, da potire onaj period koga smo spomenuli u prethodnju. Ovdje smo spominjali pitanje i ovo je osmo, osma tačka, ona ima veze sa ovom šestom koju smo spominjali. Ko bi skinuo svoje mestre po kojima je potrao, potom ih ponovo obukao, da ne mu da potire. Kazali smo da nije. Zbog čega mu nije dozvan da potire po im pet mestama? Nije mu dozvan da potire iz više razloga. Prvo, jer ovakvo potiranje vodi u beskrajnost. Nikad kraja nema. Svaki put kad čovjeku se približi vrijeme da mu isteknu mjeste, on iskine i ponovi obučenje. Razumijete? Približa se vrijeme da istekne vrijeme potiranja tri dan i tri noći, ili dane i noć, ako si u mjestu boravka. Kad se približi to vrijeme isteka. Prije toga saha tremena skineš i ponovo obučeš i ponovo imaš šta? Dan i noć. Jer si ih ponovo obukao. Tako ako se na putu isliš tome. Znači, nema nikada kraja tome. Ako bi bilo dozvojeno potirati po mestama koje se, znači, jer, jer je ta čovje ponovo obukao i moralo bi se, znači, računati vrijeme ponovo mnogo oblačenja. A to nije kadao niko od islamskih Isto tako, ovdje se poništava potpuno vrijeme potiranja. Vrijeme potiranja, znači, ne bi imalo nikakve uloge, nikakvog ibrata, ne bi ništa značilo dan i noć, jer bi znači, to potiranje bilo kud i duže. I to se poslije također sa riječima poslanika, salallahu alaihi wa srame, ostavi ih, jer sam ih obukao na punu čistoću. Čovjek iskinuo, pa je obukao, jer je obukao na punu čistoću. Nije. Nego je obukao, znači, a nije na punu čistoću. Pa bi se to poslijeo sa radijisom poslanika, salallahu alaihi wa, alayhi wa je to pitanje je sporedno svakako Toga spominju islamski učenjaci, pa kažu kada bi čovjek bio na putu i potirao dan i noć i dođe onda u mjesto boravka, dođe kuće svoje. Može li potiče svoje još potira dan noć? Na putu je potrao dan i noć i došao u mjesto boravka. Može li sad opet u mjesto boravka potira dan i noć? Da li znači ono potiranje u stvari na putu, da li se računa kada on dođe kuće, da li se to računa? Jeste, ali ima pravo, ovdje mu šarijat da tamo ovdje je morao potpuniti, a tamo može pratiti. A vam mu šarijat kaže da može na put tri, dana i tri noć, da dan i noći, a da u mjestu boravka može dani i noći. Istanski učenjaci složni da onaj koji je potrao e, na, na putu dan i noć da ne može, kad dođe u mjesto boravka da mora skiniti mjesto. Ne može znači ponovno potirati po takvim mjestama. Složni. Ibon Mundi na ovdje konzensu spravnika po tome pitanju. Ako dođe a nije u dan dani noć, onda može upotpuniti. Na primjer, potirao je 12 sati. Onda, kad dođe u mjesto boravka, može potirati još 12. A međutim, mora, znači, skiniti mjesto kada istekne dan i noć i bit ćemo računovno znači ono što je potirao na put. Potiranje po mestama koje se ispod članka, to je deseta tačka. Tu nema neke veće raziloženja. Učenjaci četirpravne škole su složni da je zabranjeno potirati po mestama koje se ispod članaka mjesta moraju pokrivat članke, jer je to mjesto koje se mora prati pri abdestu i ona mora znači, pokrivat člank i to je ispravno ispravno mišljenje. I danes ta tačka kada je pitanje jeste oblačenje mestvi kada čovjeka pritišće velika ili mala nužda. Da li je dozvajen čovjeku da abdesti se obuče mestve kada ga pritišće jedna od dvije nužde. Islamski pravnic, kako vidi raspravio o ovome pitanju u klikskim knjigama, Havelički učenjaci kažu da je to mekruh. Kažu, dokazuju to i polaze sa stanovišta da je zabranjeno čovjeku da stane na namaz, da se mekruje da stane na namaz, dok ga pritišće jedno-dvije nužde. O, tako. A kažu te mestre i to potiranje je dašta, za namaz, za klanjanje. Pa je onda isto tako mekruh i mekruju da se znači obuču u mestre kada čovjek osjeti da ima potrebu za jednom dvije nužde. No, međutim, šafijski pravniti kažu da u tome nema kerahijeta i da nema u tome znači, ništa što je pogrdno i pokudno, već da je to dozvoljeno. I to je mišljenje ispravno u lauteana iz dva razloga. Prvo što je u šarijetu došla dozvola potiranja po mestama i nije šarijet ograničio ovoga da onoga, kao što je ograničio namaz. Znači, šarijet nije, šta šarijet nije ograničio, nema pravo niko da ograniči. Šta je šarijet ograničio, nema niko pravo da dozvoli i da to učini općenitim. I drugi razlog jeste, kažu, ovaj čovjek koji je obukao mestve, dok ga pritišće jedna od dvije nužde, on liči čovjeku koji je obukao mestve, a spava mu se. I zaista je poređenje jako lijepo. Čovjeku se spava, hvata ga nesarica, nekruh mu je da klanja u takvom stanju, je tako? Jer će sam sebe prokliniti namazu, to je došlo u hadisima. Ali ovaj čovjek koji obuče mestve dok mu se spava, i dok hvata onako... Sen obuče mjesto, jesu ispravne njegovoj mjesto? Bez raziloženja. Pa što ne bi bile ispravne mjesto čovjeka koga pritiši jedno-dvije nužde? Znači, ta nužda koja ga tjera ne ima nikakve veze sa oblačenjem mjesti. Znači, nakon toga može obaviti nuždu, fiziološku potrebu nakon toga se ponovno oblastiti i obaviti svoj obaviti svoj nanaz. Dvanesto pitanje jeste da li je dozvoljeno ženi koja je u istihabi i drugim osobama koji imaju uzor da potiru po svojim mestvama. Jer je poslanik Solosareme, jer je naredio da se uzima abdest za svaki namaz. Ona obuče mespe da li je dozvoljeno da potare po svojim mestama dan i noć u mjestu boravka, a u istihadi ili na put tri dana i tri noć. Ovdje ne isto veći spod među islamskim učenjacima, pravnici malikijske i šatijske i hamberijske škole kažu da je to dozvoljeno. I hanefiski učenja ti kažu da dozvoljeno imaju neke posebe šartove i uvjete, no međutim u principu slažu se znači svi da je ženi da koja u istihadi da potire, jeli, po takvim, po takvim mestama. Ovdje bih još samo na kraju spomenu a ova pitanja koja smo spominjali, da se vratimo na knjige koje govore o sporednim fikskim pitanjima, na, naišli bismo na mesele i pitanja koja, kada bismo htjeli podrobno objasniti, Pašto bi nas jesniže zatekao, da smo to objasnili. Toliko toga ima u čemu učinjati raspravljaju po pitanju znači potiranja po misli. I to je bilaista znači jedna oblast koja je velika u islamu. Ljudi misle da je to nešto sitno i da je malo, a to je veliko. I tek kada se počne učiti, kada se počne šitavati, onda se vidi koliko je znači, koliko je ta oblast velika. Isto kao pitanje na primere znana. Mi smo sa jednim našim šejhom Ezan radili dva puta sedmično po sahatipu tri mjeseca. I nismo ga završili. Samo je za I propise vedane za je zan. Da, da čovjek oči stanu da vidi koliko propisa ima i o čemu se učenjaci raspravo tako dalje. Pa je fik, istanski fik je sigurno nešto opširno i široko što čovjek ne može nikada obuhvatiti. Ovdje samo bi na kraju spomenuo jedno pitanje a to je pitanje ili događaj koji se desio između Sada i Nomara koga smo spomenuli. Kada je sad se abdestio, pa mu rekao Abdullah ibn Omar, kada je vidio da potirje po mestama, kaže, kakav je to abdest tog ov sad. Ovo je bilo nakon smrti poslanika sallallahu alaih sallam. Nije ibn Omar znao, nije nikad čuo za potiranje po mestama, subhanom. Nikad nije čuo za potiranje po mestama, ibn Omar. Pa mu kaže sad, kada dođeš u Medinu, kaže, pitaj stoga, kaže babe. A Ka Omar radijallahu no je bio halifa. Pa je došao i pitao. Omer radijallohanhu pa je dekao, jeste kao što smo spomenuo predaj, tri dana i tri noći zaput. Pa je nakon toga došao u vjerovodostojnim predajima kod Ibnu Ibišejbe i drugi da je Ibnu Omer potirao po svojim mestama. Da je Ibnu Omar potirao po svojim, po svojim mestama. Spomnjali smo predaju kada smo pričali o abdestu, ako se sjećate. Da li je dozvoljeno da se pravi razmak i pauza pri uzimanju abdesta? Da smo spomnjali predaj Ibnu Omer da je uzeo abdest i došao? I nakon što mu se Abdest osušio u predaj kod Bejhekija, nakon što mu se Abdest osušio, potrao je po svojim štabima. Jest. Jest. Pa je to dokada je Ibn Omar nakon toga vratio se sa svoga mišljenja. Ali nije znao, u prvo, prvo vrijeme je porekao to. I to se isto navodi od Ebu Hureire. Od Ebu Hureire se navodi, ja sam radio na magistarskom jedan poseban rad o ovim hadisma i predajama koje se spomniju pogledu, je Ebu Horeyre i Ibn Omera koji su porekle potiranje po mestama, a međutim, nisam nije mogao naći od Ebu Horeyre da se prenosi sa ispravnim lancima prenosila, da je on porekao potiranje po mestama. Nego to su mišljenja koja s njima ima Mahmed i drugi, da je Ebu Horeyre isto to porekao. No, međutim, i da je porekao konsensus nakon toga, drugija shaba i generacija nakon njih ukazuju da je to sigurno osnovan postupak, i da je to i da je takav abdestvali dan, znači kod Ehlusuneta Ovo bile neke, znači, mesele ili pravna pitanja, sporedna pravna pitanja, koja nisu vezana, znači, usko za, sa, za samo potiranje, u onom je smislu kako smo to prethodno govorili, a kažemo kada bismo nastavili dalje o ome govoriti ono bi takvih pitanja, takvih propisa bilo kudi kamo, kudi kamo više, pa ćemo ovim mišalom tjela završiti poglavlje potiranja po mestvama, u kome smo imali dva hadisa, hadisa, Mugire i Gušove, i hadis Fudejpe, radijallahu ta'ala, anuhuma, pa ćemo, inša Allah, u našim narodnim predanjima nastaviti, govoriti o narodnom pogledu, pogledu medija i ostali stvari, koje je spomeno Musannif, ili autor, Allahu ta'ala, anem, salim lahum ala alihi wa sahabi i ožmai. pitanje, o pitanju, potiranja po mestama, da zaokružimo u celinu, Mi kad kažemo papuče, moramo onda vjerti njihovim kriterijima, tako da kod su znači, te stvari bile kao meste i moglo se znači, potirati po njima, nije to znači bilo kao naši papuče, ove gole, iša od pola noge golo i čovjek onda potrebe po njima, nije tako bilo. Znači to govorimo papuče, govorimo znači, po, njihovim, po njihovim kriterijima i u mnogim drugim stvarima, putovanje. Dani i noć. Uzješ danas avijon i putoji dan i noć. Obiđeš cijelu zemajsku kuklu. Nema zabrine putovanja za ženu. Tako. Dan i noć. Kod nje, kaže dan i noć, je tako? Ne smije žena koja je vjerio Allah i, i sudnji dan putovati na put koji je duži od dane noći. Žena se ide Oni za dane noć nema mjesta na zemajskoj kuklu i on može za dani noći. Znači može žena putovati. Morava se vrati na njihove kriterije. Mu jezina uči jezan. I gore razglas vat izvučnik čuje se 10 km. Kažeš svako mjekog čuješ moraš doći da dođeš namazbiješ se. Je sto je oni kriteriji. Njihovi kriteriji kriterij bili da se imam na džamiju prodornim glasima u danu kada je bilo vrijeme, nema kiše, nema vjetra, nema ništa i sa prodornim glasom kao bila, koga čujete kad se mora dozvet. To su njihovi kriteriji. U protivnom izmijenjemo stvari od šerijata mnoge koje ovaj koje su bile znači poznate kod njih. Tako da moramo uvijek znači te stvari do koje je došlo, znači, promjena, moramo uvijek, znači, mjeriti po njihovnim kriterijima, jeste? Jednostavno iz razloga, znači, zbog čega je na našim prostorima manje poznato potiranje po mestama, ali znači to kad se pogleda, u praksu naši ljudi nemoguće je, ne znamo kolika da je zima, star čovjek, kolika bi njemu olakše da je bilo da potrenemo, međutim on tamo jednih skida, cipele i, i, i čarape i tako dalje, i pene noge, i hladna voda i tome. Tu imamo, Allah ne bude za dva razloga, prvi razlog je džehl, neznanje, da ljudi, mnogi koji su govodni, koji su učavali, nisu znali, da ljudima kažu taj propis. I druga stvar, drugi razlog jeste, što ljudi koji su iznali bili su svjesni činjenice da su hanetijski pravnici postavili dosta žestoke uvijete po pitanju mjeseci. Pa je, kada god pogledaš čovjeka i je čarafe, ne može putirati po tome. Igrati tačine ljudi ono što oblače ne može se porediškom mesem, ne može podijeti po tome. Pa sad onda ljudi, i oni koji izdanje ostavljeni da pričaju o tome, jer kome ćeš pričati, a ljudi to ne mogu spovesti u praksi. Niko nema znači mesta po kojima mogu podijeliti. Pa radi Allah ne bi je da su znači da je hrogenovi sad bar al'oga da nije, pači ispoljavanje putovanja po mekom mestu. smo kazali da žena smije putovati. Mi smo kazali da moramo sve vratiti znači na njihove kriterije. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da žena može putovati dani i noć, odnosno da je sve putovati više dana i noći. Samostalno, bez mahrama. Jer u redu, hadijsko duharije muslima, žena koja vjeruje u Allah i u dan, neka ne putuje sama, bez mahrama, više od dana i noći. U redu. Šta je dana i noći? Mi kažemo putuje danas, u naše vrijeme, po našim kriterima dana i noći, može putovati kuda hoće. Jer nema mjesta na zemlanskoj kuglu da avio ne može doći za 24 sata na njegu. I onda smo dozvoli ženi da pute kuda hoće sama jer sve to nije dan noć. Tamo dođe narodom do očkaje sestra. I dok dođe u jednom mjestu boravka da ostane, tu smije ostak svoje sestre. Ili kod brata, na primjer. I nakon doka se vrati sama, znači može putovati sama. Šta je to putovanje? Mjerimo po njihovim kriterijima koje je to putovanje koje čovjek može preci za, za dan i noć u njihovo vrijeme. E, to je vrijeme koje ono može putovati, odnosno razdaljina, a koji je naravno siguran put. No i u kažemo, ona putuje dan i noć, bez, preuznog, bez odljena čijim prevoznim svesom i kuda je išla, e onda smo dozvolili ženi da putuje svaku da nema da njegov nečelja nikakvog. Pa bi se onda time odgodio taj, tako da znači moramo se vraćati na njihove kriterije koje su oni imali u svojoj vjeri. As-salamu jedan naš brat prodaje audio, video, materijal koga samo brađuje i od toga je zdržao svoju porodicu mi kada kupimo od njega nešto od tog davetskog materijala, a među kojima ima stvari koje su obrađene s arabskog jeziska i prevedene na naš, misli se sada na DVD video, da li mi smijemo to umnožavati bez njegovog pitanja, djeliti drugoj braći radi daveda da samo ono nagradi, ne smijete. Ovo je pravo, autorsko, čovjek je u radi uložio trud, ne smiješ ni umnožiti ni podijeliti bez njegovog pitanja. Samo ako on dozvoli, smiješ umnožiti i podijeliti. Jedino, ako ne bi Tio, na primjer, radi se o nekoj poučnoj kaseti, ili o nekoj naučnoj kaseti, ili o predavanju, na primjer. Jedna organizacija snimla predavanje od nekog tamo daje ili šiha. I neće da umnožavaju te kasete, a kaseta korisna za ljude, onda i ne morate pitno da možete umnožavati i ne bogatiti se, nego samo da se prodaje, poliko je cijena, znači umnožavanja, ili da se dijeli kao hedija. No, međutim, ako oni mogu podmijeti tržište koje je potrebno podmijeti neophodno, I dovoljno daju ljudma, ono ne smetovniku množatve znihove dozvore. Samo znihove dozvore. To je autorsko pravo. Putujem, ako Bog da u Bosnu na odmori Švedske i tamo ću boraviti jedan mjesec u Sarajevu ali ću putovati za Tuzlu i Srebrenicu i tamo boraviti po par dana što znači ni u jednom mjestu neću boraviti 15 dana od jednom. Da se smatra mu i kako je najbolje klanjati sunnet namaze ili ne da vas Allah Jeršanu nagradim svasinh inshallah. Ovde čovjek koji boravi 15 dana u Sarajevu, on je tu prekida znači njegovo putovanje. Nakon 4 dana čovjeku prekida njegovo putovanje po dobrano mišljenju. 15 dana jeste pohanetskoj pravnoj školi, no međutim kada pogledamo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve prati su Allaho poslanika, i ono što je dozvolio sahabima, vidjet ćemo da je to, da je neminumno, znači čovjeku da nakon četiri dana da upotpuni svoj namaz, i to je, kako kaže šeheh Ibrobaz, to je najjače i najsigurnije mišljenje, najjače i najsigurnije. Jer čovjek koji treba kratiti, a upotpuni njegov namaz ispravno koseuleme, najviše, najviše što se može kazati u pogledu njega jeste da je gdješan. Ako je namaz ispravno koseuleme, no međutim, kada čovjek treba da u a askrati njegov namaz je pokvaran ko sve u lene. Pa u svakom slučaju čovjek upreće i bolje da nakon će te dana upotpuniti. Tamo gdje ideš dan, dva, tri u Tuzlu ili na drugo mjesto gdje ideš znači kao putnik tamo ćeš krati svoj namaz a što se tiče suneta znači u Sarajevo ili u mjestu Boralka i dolaziš kanjaš svoj namaz u potpunjosti. Zašto imam istupa ovo je četvrto pitanje, zašto imam istupa U namazu ispredđmatja žena koja s predvodi nama z žeama ne isstup pa is preddostale žena koje su koje, koje su preda je povom mislim kada žene klaniju same pa prave džematki namaz. Sp Preda je su ispravne odaj šeradi o Lorddalanaha i um museme kako bi videe že je da kutin i drugi kaže imam ne i nam neu uju se medijeloku lasa, da sove preddaali dodostojne, da aj še radi je o Lorddala na panjela a i da je stajala izmeđuji u sdinnim sapa. Zbog čega Allah najbolje zna mudrost toga? Allah najbolje zna mudrost toga, mi se ugledamo znači, u praksu poslanika, sa ostalim jashaba, a no međutim, možda se može kazati da je to za ženu, da to je više priliči da ona stane u sredinu safa da predvodi tako nego da ona istupa, znači, između ostale žene napreda. Ali opet kažemo, to je stvar koju, čiji hikmet i mudrost Allah do ženu najbolje poznaje. Tako je došlo i tako, je, tako se treba činiti. Čula sam da u šafijskom mesebu žene ne klanjuju nego svaka za sebe, ili to je ispravno. I jeste, po nekim mesebima oni brane, ima, znači nisu učenjaci složni da se klanjaju da žene mogu klanjati džematila, nisu složni. Na međutim, ispravno je da žene mogu, znači vraćajući se na predaje koje im govore o tome da su na činile ajšara, vjelah, vjelah, i umu steleme, a majke vjednika su najbolje poznavali, znači ono što je dozvoljeno da se čini. I druge to nisu Da li je učena da se dižu ruke posle obavljenog farz namaza i uči se Fatiha? Dizanje ruku posle farz namaza se navodi u nekoliko hadisa, svi su da'if. Svi su slabi, nemam vid odostanog hadisa koji ukazuje na dizanje ruku a nakon obavljenog namaza. Ima par hadisa, svi su slabi. Neki su ju učinjati pojačali, no međutim ispravno je da su oni slabi da ne mogu pojačati jedni druge, jer u nekima se nalazi u nekim putevima od hadisa nas nalazi velike mahane pa ćemo gusao da hadiskoj terminologiji pojačavati. Pa ispravno da se ruke ne dižu, a učenje apatije nema nikakve osnove. Učenje patije nema nikakve osnove i nije bilo sunnet po sa nekim sa to ne treba praktikovati. Posle namaza ima zikr koji je propisan jer kako se zikri posle namaza. I zato je zikr posle namaza vredniji od učenja Kur'ana. Iako je učenje Kur'ana općenito vredniji od zikr. Žanu nami se jedna osoba da čim uzme abdest izgubi ga i ne može se sazdržati. Čak joj se često u namazu dešava da gubi abdest, nisam joj znala dati odgovor, pa šta će uraditi u ovom slučaju. Ova se osoba smatra, znači sahid uzorom, i ona će abdestiti kada uđe namasko vrijeme. Kada uđe namasko vrijeme, neka se abdesti i u tom namaskom vremenu može s tim abdestom raditi sve. Može planjati, može čitati Kur'an, može talapiti, može znači raditi sve ono zašto je potreban abdest u tom namaskom vremenu. Jednako je, ako se ovako dešava često, i da je to pojava koja je muči, onda ulazi, znači, u krug sahibi uzorom. Pa, znači, uzme na početku namaskog vremena i nakon toga više ne zanima u namazu tamanda izgubi abdest, nastavlja dalje svoj namaz i njen namaz je ispravan. Njen namaz je ispravan, se smata sahibi uzorom, a Allah, zašao u našoj vjere nije nikakve poteškoće napravio. Prije neki dan dobio sam šest sedam poruka, ne znam, nija više. Žale nam se neke sestre, i traže da se na, na ovo pitanje odgovori preko interneta, da ima braće muževa koji jako malo vremena posvećuju svojoj porodici i uzimaju i njihova osnovna prava u ovom je pogledu. Pa se slabo druže sa djecom, znači malo vremena provode sa djecom, da ih poučavaju. Ili općenito znači malo vremena provode u kućama. Dođe s posla, kaže, i odmah se okrene i ode neku da kod braće sjedi, kažu to su braća po dražja srnog braća povjeri, nego naše familije, tako je govorio Selef, kažu, a je rekao, bi u vašim ženama i u vašoj djeci imate neprijetele, očite vaše i sl. Tome. Dokazuje znači, ajetima, kako čovjek treba što više da, jeli provodi sa braćima, što manje sa svojom ženom, jer je ona njemu navodno neprijetele. Pa traže, znači, da se pojasne ovo pitanje, da to uistinu tako. Mi kažemo, ovo je isto, poput onih koji kažu, Šta god žena progovori, kaže krnjava pamet i krnjava vjera. To je pogrešno razumijevanje Kur'ana i Sunnata. Allah, željano, kada je rekao da u ženama vašim i u djeci vašo imate neprijatelje, to jeste imate neprijatelje ako im se pokorite u onome u čemu Allah nije zadovoljan. Činite ono što mi Allah zabranio da bi se pokorili njima. Ili ostavljate ono što mi Allah naredio, udovoljavajući njima i njihovim herojima. Tada su on vaši neprijatelji. U protivnom su vaši prijatelji I na sudnjem će danu Allahšanu jedne priključiti drugima. I zbog jednih, drugi će dobiti veće stepene. I poslanik s.a.v. kaže u Hadisu, Dunjaluk je sam prolazan. I sve su prolazne stvari na Dunjaluku. A najbolja od tih prolazni stvari je dobra i lijepa, misli se, vjerski je li, žena. Vjerski stavljeno žena. Što znači što ukazuje? Da ajati se ne mogu razumijevati po njihoj općenikosti, nego znači čovjek ima pravo prema svojoj porodici. I poslanik s.a.v. kaže... Da čovjek ima pravo, da njegovo tijelo ima ko sebe pravo, njegova porodica ima ko sebe pravo, znanje ima pravo, sve ima pravo ko čovjeka, pa mora dati svakom začini čovjeku njegovo pravo. Pa tako nije ispravno čovjeku da bježi od svoje kuće i da ostada svoju familiju, jer je dužan i bit odgovoran. Poslanicom ova sljena kaže, vi ste svi pastiri u svoje kući i svi ćete biti pitani za svoje stado i za ono što vam je povjereno. Pa kako ćeš biti pitan Allahov grobe za nešto, a ne znaš ništa o tome? Allah će te piti za to djete, ti ne znaš o njemu ništa. Piteće za tvoju ženu, ti je u njoj ne znaš ništa i o tome. I onda to je, mi znamo da je boravak ženama u kući, shodno društvu u kome žive, da je dosta puta otežan. Jer uvijek neko nešto prigovara, izaziva, provocira i o tome. I pored toga žena sabura i boravi u kući. Ono, znači, onaj vremenski period je čovjek na radnom mjestu. I nakon toga, kada dođe kući i ne nađe shodno vremena da porazgovara s svojom ženom, ženom znači da je dadne to osnovno pravo, sigurno da to negativno utječe na nju i žena može izvežuti jedan vremenski period i sigurno da će to negativno utječet na njihovu brašnu vezu. Tako da, čovjek je obavezan da dadne pravo svojoj ženi i svome djetetu i da oni imaju veće pravo kod njega nego njegova braća muslimani. To ne znači da može uzeti pravo jedni od jedni drugima, ne. Ali, znači, kada dođe da se suko, sukobe ta dva prioriteta, onda se prioritet daje porodici nego da se daje, znači, i bratu da ovde njemu posjeti u no, ako stizi i ardi vezani za kahve i za priče, koje možda nemaju, u dosta slučajeva, znači, nemaju nekakvog ploda, može samo čovjek možda nakon toga imati grijeha, ogovaranja i sluče o Pa, znači, čovjek mora paziti isto tako na svoju familiju i ne smije zapostaviti svoju porodicu, da će prvenstveno biti pitan za svoju, za svoju familiju. I to je uzimanje, znači, prava I to je zulm i to je nepravda, a Allah dž.š.o. nam je zabranio zulm sebi i učinio ga među svojim robovima zabranjenim, pa čovjek mora dati svakome njegovo pravo. Allahu teala. Svakog slučajeva ovoj temi se može sigurno puno više govoriti, al ovo je bilo ukratko da čovjek ne treba da bježi iz svoje kuće, nego treba da pravi svoju kućnu atmosferu i da mu je drago da uđe u svoju kuću i da mu je drago da boravi u svojoj kući. Pogotovo da napravi svoju kućnu atmosferu da dok uđe gleda kako svoje kuće, sigurno da neće biti neće biti, znači, ovaj takva porodica stabilna i neće učiniti, znači, važivi obavezu uh -huh. kojima je zadužio Allah, još ono navštovom i barastrojom menima fitneta i nereda u kojima svaka muslimanska porodica predstavlja islam pa ako se čovjek bude tako nevarno obhodio prema svojoj porodici, bojati se, Boga mi, da će ljudi imati isteći krivu sliko islam, pa može biti, znači, sebebom krivog predstavljanja islama. Kao što braća U stimanu jeo Islam počekla je njeći i prva stvar koju žen i kaže ja ću kažu žen drugu. Ja ćeš ženiti. I to je nabija Allah dragi zna dokle. Prva stvar što je kazao, nije kazao ja ću ja pa ću se paćići. Ne ide da pomognem Islam i vjeru, idi nego kaže ja ću se oženiti. I to ja ću se oženiti ja i onda kada čuju žene cure koje su nako koje ostaju se Patije prema muslimanima, vjernicima, kada čuju takve stvari pa kaže zadnje za koga će se udati jeste musliman jer on samo razmišlja kako će ženđi u ženi.